أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا هُنُسْمِعُنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سُبْحَانَ ٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ Alhamdulillah, ila diržalina muslimin, vassalatu vassalama rasidina, Selam wa alihi i vassahbi hržmin. Neka je hvala onome koji nas je učinio pripadnicima Islama i neka je salavat selam našeg dragog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi vassalama. Draga braće i poštovane sestre, pričinava mi zadovoljstvo što večeras mogu poselamiti našeg drago gosta, Vredina Pezića i izraziti našu toplu dobrodošlicu. Također, salamim i sve vas koji ste večeras ovdje prisutni. Naziv ili tema večerašnjeg predavanja je potreba čovječanstva za Kur'anom. Evo, naš brat koji je završio Islamski fakultet u Medini, će nam govoriti na tu temu. Mi ćemo ga, kao što to inače činimo, uvijek pažljivo saslušati i uvjeren sam da ćemo večeras napojiti i osvježiti naše duše i da ćemo steći i neka nova, nova znanja, neke, neke nove informacije, neka nova analitička promišljanja vezana za ovu temu i tako dalje. Evo, s toga ja dajem riječ našem uvaženom gostu. Bujero. Innelhamde lillahi ta'ala nahmeduhu wa nesta'inuhu wa nesta'gfiruhu wa natubu ilaihi wa ne'udhu billahi ta'ala min šururi anfusina wa min seji'ate a'malina man jahdihillahu falamudillahu wa man yudlil falahadija lah wa ašheduan la ilaha illallahu vahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وأدى الأمانه ونصح الأمه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين بالصلاه والسلامه عليه الى يوم الدين ثم اما بعد تيننا браћу и поштовани сестре, се на вам алейкум Čiji naslov ste čuli u efendinim riječima, ja zaista ne mogu a da ne spomenem nekoliko napomena prije samog izlaganja. Prva stvar, insanko insan je takav, kada ima određenu blagodat, nije svjesta njene veličine, svjedo ki ne izgubi. Zato vas ja napominjem, kao svoju braću muslimane i sestre muslimanke, da dobro pazite u ovu džamiju, jer je ovo velika Allahova blagodat prema vama, Ja sam prije nekoliko dana klanjao jednoj također izuzetno lijepoj džami u Travniku, ali sam se smrzao, tako se nisam smrzao, 93. na Vlašiću. Zato cijenite ovu Božiju blagodat koju imate. Druga stvar, zahvaljujem se našem Efendiji uvaženom na ovim riječima, uvodnim, i ja sam od njega zatražio Dozvolu da pohvalim njegov kirajet jer vi ste čuli ja sam studirao u Medini, tamo sam ostao 5 godina jedan, glavni imam džam je Ali Huzeifi, znači uči onako kako uči vaš Efendija i zaista me taj kirajet znači ponovo, nakon 4 godine što sam završio fakultet, ponovo me je vratio malo tamo u Medinu, da se malo prisjetim onih dana koji sam tamo proveo i zaista cijenite i tu blagodat da možete uživati u ovakvoj lijepom kirajetu za vašim Efendijom. Praću moje draga i cijenine sestre, mi ćemo večerašnje predavanje podijeliti u nekoliko dijelova, normalno, kao i uvijek uvodna riječ, nakon uvodne riječi spomenut nekoliko argumenta koji potvrđuju vrijednost učenja Kur'ana, nakon toga ćemo govoriti o Allahovoj blagodati prema čovječanstvu, Nakon toga ćemo govoriti o odnosu prvih generacija prema Kur'anu i na kraju kako bi izgledao naš život kada bi živjeli sa Kur'anom. Praću moja draga i ciljni sestre, svaka kova tematika koju sam ja naslovio, potreba čovječanstva za Kur'anom, je opšivna i vjerujte da sam ja imao jedan veliki problem... Nakon što sam pripremao ovo predavanje i sabrao dosta materijala o ovoj tematici, imao sam veliki problem da odvojim ono što mi nije potrebno. Jer ono sve što sam ja sabrao trebao bi, vjerovatno, možda bi i do pola noći da vam to sve ispričam. Imao sam, znači, veliki problem da odvojim ono što ću vam kazati. Tema je, znači, izuzetno interesantna, široka i te kako potrebna svima nama. Normalno, Ja sam ovdje prvi put i velik broj vas možda nikada nije čuo za mene, a kako bi čuli, ko sam ja. Ali u svakom slučaju ja kada govorim, kada izlažem, kada pričam o vjeri, pokušajem da govorim o stvarima koje su potrebne današnjici, ummetu, jer mi smo sastavni dio ummeta, htjeli mi to priznati ili ne. Zato je potrebno da se ukaže muslimanima, nakon što smo vidjeli i nakon što vidimo, da muslimani živi u jednoj izuzetno teškoj poziciji, ne muslimani Bosne, govorimo općenito, muslimani ummeta, nakon što smo vidjeli da žive u izuzetno teškoj poziciji, treba da postavimo pitanje sebi kako riješiti problem, odakle nam dolaze problemi. Jer kaže Huzayfa radijallahu ta'ala, anhu ucijenjeni ashabu hadisu koju izbilježi imam Bukharija, ljudi su Božije poslanika pitali o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojujući se da me to zlo ne zadesi. Zato mu'min musliman I mu'minka treba da znaju odakle dolazi zlo kako bi se zaštitili. I mi treba da znamo odakle umetu, pušu, hladni, vjetrovi, smutnje i iskušenja kako bi se na vrijeme zaštitili. Svakako, braćom, moje draga i ciljine sestre, jedan ključni faktor koji uzrokuje ono što vidimo na terenu od poniženja, nazadnosti, jeste u tome što su se muslimani odaljili od Allahovog subhanahu wa ta ta'ala govora od Kur'ana. Svakako, kada govorimo o ovoj uvodnoj riječi o Kur'anu, ne možemo da ne spomenimo onu žalostnu činjenicu, a to je da muslimani, nažalost, velik broj njih, velik broj njih, nisu svjesni blagodati i vrijednosti koje posjeduju u Kur'anu. Ja volim navesti primjer, pošto sam eto večeras ovdje prvi put, pa mogu te neke svoje stari otrcane primjere i ovdje spomenuti vama prvi put. Jeste, onaj primjer muslimana i njihovog odnosa prema Kur'anu je primjer čovjeka koji ima punu saharu zlata u kući, ali umire od gladi. Šta bi mi rekli za takvog insana? Umireš od gladi, a puna sahara zlata. Pa de otvori bolan, uzmi to, tiđi ti sebi u supermarket, kup čitav supermarket. Muslimani i čitavo čovječanstvo ne samo muslimani čovječanstvo čitavo guši se umiri u pošastima u grijesima u nemoralu a lijeke Allahanu Kur'anu a ljudi nisu svjesni toga i zato kažem ovaj možda moj primjer i nije adekvatan ali ja nisam mogao naći bolji primjer od onoga kojeg smo spomenuli muslimani Pazite, velik broj ljudi, znači znam šta govorim jer ja sam čovjek bosanac, rođen sam u Bosni, živio sam u Bosni, otišao sam na studije pa sam se vratio ovdje. Znam šta govorim, znam ko je moj narod, volio bi da je bolji, ali šta ću takav je, živim sa njim. Naš narod nije svjestan jedni činjenici, a to je da imamo knjigu... Koja je govor uzvišenog Allaha, tabaraka v.t. Ta i ostaće takva autentična, originalna dosudnjega dana. La ilaha illa Originalna i autentična sve dosudnjeg dana. Kada bi se sakupilo čitavo čovječanstvo da samo jedan harf iz Kur'ana izbinu ne mogu. Kaže Allah Allaha, tabaraka v.t. Ta u suri, el-hijjr, inna nahnu nezelne zikra o inna lehu l'hafidhun zaista mi objavljujemo Kur'an kaže Allah mi objavljujemo Kur'an i mi ćemo nad njime bdjeti neće se izmijeniti ništa vraću moja draga to je blagodat koju nemaju drugi narodi to je osobenost Kur'ana Allah je samo zagarantuo da će čuvati Kur'an sve prijašnje objave su pretrpjela velika velika iskrivljenja Više je onoj maloj djeci. Ako samo pogleda jednu kasetu Ahmed didata, oni se više smiju. Kada vide koliko iskrivljenja ima u Bibliji. Ali Kur'an je čisto toga. Muslimani imaju nešto što drugi kada bi imali. Allah mi. Kada bi imali to, oni bi ovako uzdignute glavi hodili po svijetu i svugdje bi se hvalili sa onim Kur'anom i govorili bi ovo je knjiga koju mi imamo, vaše knjige su iskrivljene, a mi to imamo, ali se stijedimo toga. Ne znamo šta posjedujemo, ne znamo da imamo onu saharu prepunu zlata. Braću moja draga, priroda insana je takva I toga smo svjesni i vidimo to stoga da se ljudi veoma brzo vraćaju u gospodaru onog momenta kada se druži sa Kur'anom. Kaže Allah u poslanih kuhadijsku, koji ga Buharija i muslim od Ebu Hureyri, Mamin me u ljudim, illa jule do ala fjetora. Ne postoji nijedno dijete koje se rodi, a da nije rođeno u Islamu, ali kaže njegovi roditelji ga pokrste ili ga učine židovom ili ga učine judevom. Idolo poklonikom vatro poklonikom. Znači ljudi se rađaju u osnovi u islamu. Allah dželešan nam govori o tome u Kur'anu također da je uzeo od ljudi ugovor. Ales tu bi rabbikum kan bala. Bezari pa ja nisu vaš gospodar. Jesu, sve duše su Allahu posvjedočile da je on njihov gospodar. Ali roditelji dijete u smire u nekom pracu i danas imate Dosta puta u svijetu, velike ličnosti koje nisu dozvolile da neko manipuliše njihovim razumom, uzele su Kur'an i pročitale to što piše i uvjerili se šta je Islam. Ali velik broj ljudi je dao drugim svoj razum i kaže, evo, ti formiraj moje mišljenje o Islamu i Kur'anu. Ali oni koji uzmu, vidite, velike svjetske zvijezde, Riberi i ne znam nija, koji drugi, primaju islam. Zato što su pametni, zato što su razumni, zato što ne dozvoljavaju medijima da im predstavi islam. Već su otišli, uzeli onaj Kur'an, pročitali i vidjeli da je to istina. Pogledajte događaj jednog ashaba koji se zvao Tufail ibn Amir. Poznati ashab kako bi potvrdila ovu činjencu da Kur'an ostavlja traga na ljudska srca. Kaže Tufail ibn Amir, o sebi govori, ja sam, kaže, bio pjesnik. Prije što se pojavio Boži poslanik. I bio sam po glavaru svome plemenu. U to vrijeme biti pjesnik, to je kao danas da si akademik. U to vrijeme biti pjesnik, kao danas akademik. I kaže, otišao sam u Meku, pa su me srele kurejiši i kažu, pazi, ima jedan čovjek. Njegov govor je sihr. Magija. Nemoj slučajno da bi šta slušao. On svojim govorom rastavlja muža od ženi, sina od oca. Najbolje prijatelje rastavlja. Pazi, Toliko su me, kaže, strašili da sam ja rekao, ljudi, evo, obećajem kad krenim u harem, dole u kjabu, ja ću staviti pamuk u uši. Kaže, i tako kad sam krenuo u meku, stavio sam pamuka u uši, da ne bi šta čuo. Kada sam ušao u kjabu, zatekao sam poslanika, alihi salatu selam kako klanja. Kaže, a Allah je htio da ja nešto ipak čuji. Kaže, pa sam čuo govor, takav nisam prija nika čuo. Pa ja, kažem sam sebe, to vam je primjer ono griberija i ostali, kažem ja sebi, Amre, pa isto ti budala. Jel to tebi neko mora kaziva šta valja, šta ne velja? Pa dje slobodno izvadi i postuša, ako ne velja, ostavi, ako valja privati. Pa sam ja to, kaže, fino izvadio, dje, kaže, da ja čujem šta ti učiš. Kada sam čuo šta uči, kaže, rekao sam, ovo nikad čuo nisam, ja sam pjesnik. Oni koji kažu da je to pjesništvo, ma daleko je to pjesni, od pjesništa. Pa sam sačekao poslanika, alihi salatu selam i otišao sa do njegove kući. Allahu ekber. Kaže Allahom poslaniku, daj nešto, prouči mi nešto iz Kur'ana. Pogledajte, braćo moja draga, šta mu je proučio Boži poslanik? Jel, on mu proučio 20 stranica. Kaže, proučio mi je kul huvalla, kul euzubi rabbil felak i kul euzubi rabbin nas. Pa sam rekao, prima mi slavu. Samo tri sure, braćo moja draga, i to te tri sure svako od nas zna na pameti. I na kraju ovog uvoda, braću moja draga, osjećam jednu veliku potrebu, jer je to izuzetno vezano za ovu našu tematiku, a to je jedno veliko pravilo islamsko, koje je nažalost opet velik broj muslimana u svijetu, nije svjestan. Nekada u svojoj slabosti bježi od tog pravila, a to je zapamtite dobro, zapamtite i do, svo, do svoje smrti ponesite ovo pravilo. Sve što ti gospodar naredi, u tome je hajr, na dunjaluku, A, A sve što ti tvoj gospodar zabrani, to je zlo na dunjalu koja dobit ćeš kaznu na ahiretu. Zapamtite, koliko god da te šeitan savlada, nemoj da pomisliš ono što je zabrajno da je to dobro. I nikad nemoj da pomisliš ono što je naređeno da nije dobro. Evo vam primjera dva, pa ćemo početi sa predavanjem. Kaže Allah poslanik u poslaniku hadisu koji je zabilježio, ima mebu dao tirmi zise verodosti in lancem prenosilaca, Allahu poslanik prokleo onoga koji daje mito i onoga koji uzima. Prokleti. Teško se onome koga poslanik proklete. Ljudi kažu, ba dobro, poslanik to je prihjelj u često godina, evo mi ćemo danas početi davati mito i uzimati. A nisu svjesni da činjenjem samo tog grija, otežavaju sebi i te kako život na dunjaluku. Današ će neki bogatun otići tamo dati nekom doktoru mito. Pa će on njega fino pregledati. Ali će nam sutra dođi did neki penzionir koji jedva sastavlja kraj, s krajem je on predavnu knjišicu, ovaj u knjišic vidi, nema ništa, kaže, zdrav si, aj kući. Boli njega, bubrega, ali nema veze, idi, nisi podmazum. Dođe čovjek sa ženom u porođajnim bolovima, imaš podmazat, nema podmazat, pa eto, došte sutra. Pa ljudi, ljudi zbog jednog grijeha se otežali sebi, život, Čovjek nekomu nanio nepravdu, on bi njega otišao tužit. Kako ću ga tužit? Kod sudije, ko više podnaži taj je bolji. Jednostavno, teško nam je živiti zato što smo zamutili vodučinjenjem grijeha. Evo vam drugi primjer. Žena. ženi je nariđena da bude pokrivena. Dobro, ima velik broj žena. Kaže, hajde, nema veze, može se uđeneti otkriveni gore i dole, hajde, u redu. Ali nismo svjesni šta proizilazi iz tog grijeha. Žena kada izlazi na ulicu otkrivena. Gledajte u muškarci, to budi kod njih strasti, šta dolazi nakon toga, dolazi do asikovanja, dolazi do u kafića, dolazi na kraj krajeva do bluda, Svjesni smo toga. Nakon toga šta dolazi? Dolaze vam brašna djeca, šta dolazi sa vam brašnom djecom? Dolazi sida, šta dolazi još sa vam brašnom djecom? Ta djeca odrastaju na našoj ulici, nemaju mami, nemaju babi, to su sutra kriminalci u našem gradu. Pogledajte koliko belaja samo zbog jednog griha. Sve što ti Allah zabrani to je zlo na Dunjaluku. A sve što ti naredi, to je hajr za tebe na Dunjaluku. A seba ćeš pokupiti na Ahiretu. To se vezuje za ovu našu temu, nagrada učenja Kur'ana. Ja ću namjerno malo odužiti u ovoj tematici nagrada učenja Kur'ana. Da vidite kolike nagrade očekuju ljude na Ahiretu za učenje Kur'ana. A Allah, onaj koji je stvorio nas, on zna zašto nam je tolike nagrade obećao. Da se družimo s Kur'anom i da iz njega crpimo program po kojem ćemo živjeti. Učiš Kur'an, to ti koristi na dunjaluku, a imaš veliku nagadu na ahiretu. Kaže Allah u poslaniku hadijskoj imam tirmizi od Abdullah ibn Mes'uda sa i lancem prenosilaca, ko prouči harf, slovo, iz Allahove knjige ima dobro djelo. A kaže Allah u poslaniku, dobro djelo se u desetorostruči kada se naplaćuje. Pa kaže Allah oposlanik, kako ljudi ne bi neispravno svatili hadis, kaže, ja nisam rekao Elif, la, min. Ono što mi čuvimo dosta puta, Elif, la, min. Kaže, ja ne kažem da je to jedan harf. Već su to tri harfa. Elif je harf, lam je harf, min je harf. Samo kaš Elif, la, min. Već su to tri sevapa. Za svaki harf imaš dobro djelo. Kaže Allah oposlanik alaih salatu wasalam također u hadijsku izbiljužima, muslim, Kur'an će doći na sudnjem danu I bit će šefađija za njegovog sahibiju. Kada se ljudi budu tušili u grijesima, u znoju svojih grijeha, jer Allaho poslani koji ne govori po hiru svome, kaže, ljudi će na ahiretu, na sudnjem danu bježati od svoje majke, od svoga oca, od svoga sina, toliki i belaji, kao što kaže u vjerovostinom hadisu, će, neki će biti u znoju do članaka, neko do koljena, neko do pasa, neko do usta. Tada, Za nekoga dolazi šefađija. Za nekoga će doći dragana. Za nekoga ceca. Pa će ga odvesti gdje će i ona. Ne može ga ona stuđenet odvesti nikako. Ali za nekog će doći Kur'an. Gdje će Kur'an odvesti? Pa u dženet. Kaže Allahog oslanik, doći će Kur'an na sudnjem danu pa će se zauzimati za svoga sahibiju. Također, kaže Allahog oslanik u hadijskog izbjelžnjima Ahmed sa vjerodosnim lancem prinoslaca, doći će na sudnji dan Kur'an i post. Pa će se zauzimati. Kaže post gospodaru, ja sam svoga sahibiju uskračivao hrani. Svi jedu, a on posti. Pa dozvoli mi, kaže, danas da se za njega a Kaže Kur'an gospodaru, ja sam svog sahibiju zauzeo noću od spavanja. Svi spavaju, on klanja noćni namaz. Dozvoli mi, kaže, da se zauzimam za njega. Pa će im biti dozvoljeno da se zauzimaju za svoje sahibije. Kaže Allah u poslaniku Hadisu Buhari i Muslima, Nije dozvoljeno zavidjeti bratu muslimanu, osim u dvije situacije. Ali koja zavist? U, u arapskom jeziku imate zavist pokuđenu i pohvalnu, dozvoljenu. Pohva, pokuđena je da nešto zavidiš i da želiš da to bratu muslimanu nestane. On ima auto, ti kažeš daj meni ono auto, ali da on nema. to je pokuđeno. A imate drugu zavist koja je dozvoljena da kažeš gospodaru daj imeni onako, ali neki on i dalje ima. E to ovdje se odnosi ovaj hadis na to nije dozvoljeno zaviditi osim u dvije situacije jedna od te dvije situacije čovjek kojim je Allah dao Kur'an i on živi po njemu i uči ga sve to ukazuje na vrijednost druženja sa Kur'anom pogledajte ovaj hadis samo kada bi o njemu razmišljali hadis koji ih zabilježuju imam tirmizi sa vjerodosnim lancem prenosilaca, kaže Allahu poslanik doći će se na sudnji dan pa će reći se insanu, uči Kur'an onako kako se ga učio na, na dunjaluku i uzdiži se Stepin po stepin. Jer je dženec stepeni. Uzdiši se. Zadnji stepin ćeš dostići onoliko koliko znaš Kur'ana. E, brate moji, i cvina sestra, koji stepin hoćeš? Hoćeš velik stepin, onda treba da družimo se do, dosta sa Kur'anom. A mi mišćini koda nekako, koda nam je reko neko da, da je najbolja ona dole najniža deređa. Pa svi hoćemo samo da znamo oni desetak, petna i sura dole na kraju Kur'ana, a oni sto drugi, pošto u Kur'anu ima 114 sura on i 100 nekučine neko drugi. Znači na suđnjem danu naše deređeći biti shodno ono ono mi koliko znamo Kur'ana na pamet. Kaže Allahu poslaniku alejhi salatu ve selam i to je zadnji hadis. Da vidite kako čovjek učeći Kur'an može zaraditi mnogo sevapa. pa kaže Allahu poslanik jedne prilike ashabima Zar ne može svako od vas za jednu noć da prouči trećinu Kur'ana? Kažu, a sve bih Allah uposlaniće za jednu noć proučiti trećinu Kur'ana. Trećina Kur'ana je, braću moja draga, 200 saf, Sahfi sahvi, listova, sahifa. Ko će tu za jednu noć proučiti? Kaže Allah uposlanik, pa kul hu vrijedi trećinu Kur'ana. Hadis, jer od osnog ima muslim. Znači, kul hu valla proučiš, imaš seba kao da si proučio trećinu Kur'ana. Braću moja draga, žalosno je. Ja kažem, ne obraćam se samo bošnjacima, obraćam se cijelom ummetu. žalosno je što muslimani izuzetno malo pažnje posvećuju Kur'anu. Evo, hajmo biti otvoren. Ja dosta puta volim da budem objektivan. Ubosni uzmite, koliko ljudi u Bosni u procentu koji se deklarišu kao muslimani znaju učiti u Kur'anu? Da li je to 10%? Ja bi bio sretan kada bi bilo 10%. Pa volimo gospodara našeg da nismo u životu mogli odvojiti mjesec dana pa da naučimo učiti u Kur'anu? Jer ja garantujem, to sam probao sa starim osobama, za mjesec dana se priđe sufara. I čovjek počne pomalo već učiti u Kur'anu. Pa polako, za godinu zadvi ako Bog da, uklizaćeš se, ali bitno da prođeš sufaru. Čovjek živi 60 godina i mašala u džami u ide, ali umire, on i dalje ne zna učiti u Kur'anu. Boga mi, vraću moja draga i cijene sestre, to je veliki upitnik kada je u pitanju naše stanje. Vraću moja draga i cijene sestre, nama je poznato, muslimani to vjeruju, a to im je potvrdio njihov poslanik, islam, da mu'min na Dunjaluku ne može vidjeti svoga gospodara. Kaže Allahu poslanik, vi nećete vidjeti Allaha sve dok ne umrite. Čovjek muslima na Dunjalku ne može vidjeti gospodara. Ali je Allah iz svoje milosti prema nama dozvolio, dozvolio da mi možemo učiti njegov govor, Kur'an. A taj Kur'an, pazite kakav opis u Kur'anu ima, ajde reklim u tom žargonu, težak opis. Kaže uzvišeni Allah, kada bi se Kur'an objavio brdu, brdo bi se od straho poštovanja prema Allahu srušilo. Brdo ne može podnijeti učenje Kur'ana i objavu, a ljudsko srce to može. To je velika blagodat Allaha prema nama. Koliko smo svjesni te blagodati? Koliko koristimo tu blagodat? Kaže uzvišenja Allah subhanahu wa ta'ala لو enzelna هذel Qur'ana ala djebel, lara'eitahu hašjam mutasadjam min hašjetillah, tilkel emthalu nadribuha linnasi la'allahum jetefekarun. Da ovaj Kur'an, kakvom brdu objavimo, Ti bi vidio brdo straho poštovanja puno. Kako se strušilo pred Allahom, subhanuvatela, pred njegovom veličinom. A takve primjere mi navodimo ljudima ne bili razmislili. Allah nam je omogućio da učimo njegov govor. Koliko koristimo tu blagodat, braću moja draga. Braću moja draga, moram spomenuti da velik broj ljudi ima neko ubjeđenje da je Kur'an nešto daleko od nas da je Kur'an nešto nedostižno, da je to teško, da su to neke dodatne obaveze. A nije tako mi Allaha. Kur'an je objavljen nama da živimo po njemu. Elif, la, mim, dhalike il kitabu, la, rebe fi, hudan lil mutaqin. Kaže Allah ve na početku Kur'ana. Ovo je knjiga u koju nema nikakve sumlji. Upustvo bogobojazni. To je životno upustvo. Kako će živjeti bez upustva? Kupiš mašinu koja vredi 300 maraka, ne smiješ je uštekati uštek dozu dok ne pročitaš upustvo upotrebi. Pa kako možeš na Dunjaluku živjeti 60 godina bez upustva? Nikad ga otvorio nisi. Ako si otvorio znaš li šta tu piše? Čitaš li prijevod? Kaže Allah ne ostavljajući prostora šeitanu. Jasno yes, nam ukazuje zašto je Kur'an objavljen Taha Ma enzelna Aleyke Al Kur'an Niteška Illa Tadzkiratan li men jakše Allaho akvar Taha Mi ti ne objavljujemo Kur'an da vi se mučio O nije to ništa Illa tadzkiratan li men jakše O to se objavljuje onome Ko hoće poruk Onome ko se boji Nema nikakvog opterećenja. Allah tvoj, gospodar, ti objavio to kako bi sretno živio. Nije ništa teško. Kaže uzvišenji Allah subhanahu wa ta'ala Vola pad jesrna ili Qur'an ili dhikr fehelmi muddekir. Ma mi smo Kuran, olakšali za svatanje. Ima li neko da hoće poku da uzmi? Pa zar ne vidite, vraću moja draga, istinitost ovog ajeta na svakom koraku? Djeca u Bosni, danas u Reb, gore Onim ruskim republikama od deset godina Koji nikada u životu nije znalo riječi Arabskog nauči Kur'an na pamit To je Allahova blagodat prema nama Kaže Allah, mi smo Kur'an olavšali Ko hoće da uzme pouku? Allah mi svako može naučiti Samo je pitanje koliko mi to želimo Naša djeca Imaju afiniteta Mogu, Allah mi mogu Samo pitanje, gdje mi njihove potencijale usmjeravamo? Naša djeca upita i nabrojaće ti stotinu igrača, njihov broj kopački, koliko njegov transfer košta, kad se rodi, kada će, će otišći, kada će doći, koliko igra, koliko go, sve živo zna. Kažeš, sine, znaš li Fatihu? Kažeš, šta je to, to neka nova planeta otkrivena. Ma nije, sine, to ona u što se uči. Aha, to je to nešto. Znači, naša djeca imaju afiniteta, imaju potencijala. Allah mi. Samo pitanje, gdje mi taj potencijal iskoristavamo? S druge strane, vidjeli smo da je Allah olakšao Kur'an. Da Kur'an nije objavljen da bi se mi mučili. Ali možda će neko kazati, dobro, Allah je to objavio, pa ko hoće nek uči, nek se druži, dobro je. Ako neće, ne mora. Ne. Ne. Pogledajte ljude. Pogledajte nevjernički svijet prvenstveno koliko samoubistava. Zašto ljudi su nesretni? Žive teškim i mučnim životom jer su se oddalili od fitre, od prirode na koju joj ih je Allah stvorio. Pogledajte ovaj kuranski ajet također u suri Ta-Ha. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما قال رب لم احشرتني اعما وقد كنت بصيرا كذلك تتك اياتنا نسيتها وكذلكن يوم تنسى هنا <تصفيق> يكوني غلاف مني كتابي تشكين بحياتك جيريتي Ma gospodaru kaže, što mene uvijek? Pa što tebe, džesi uprema Kur'anu, eto što tebe? Allah kaže, ko okrene glavu od moje knjige, kako? Ne postupa po njoj. Neka zna da će živjeti teškim životom. To ti je formula od uzvišenog Allaha, jedan plus 1 je dva. Koliko god se dalje okričeš od Kur'ana, sve ti je teži život. Što mene? Pa što tebe? Džesi, u džaniji, učiš li, znaš li, koliko znaš? Kaže uzvišeni, Allah, onaj ko kreni glavu od moje knjige, teškim životom će živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepim proživjeti. Zašto slijepim? Kaže uzvišeni, Allah te varko je tala pojašnjava. Dođe čovjek, kaže, gospodaru, što sam ja slijep na sudnjem danu, ja sam vidio na dunjalku. Ke velike teteke, a ja tunam. naši ajete su tebi dolazili, ali si ti bio slijep. E, sad ćeš biti slijep na Ahiretu, istu nagradu ćeš dobiti. Kaže, braću, moja draga, se u hadijskoj izbiljžima muslim. Omer radijalahu talanhu imao namjesnika u Mekke. Jedne prilike Omer na putu, sretni tog svog namjesnika iz Mekke i kaže njemu, koga si ostavio iza sebe u Mekke? Kaže, ostavio sam čovjeka koji se zove Ibnu Ebza. Kaže, to je jedan rob. Omeru se kosa nakostruši. Šta rob čovječe? Češ roba ostaviti njima za namjesnika? Omer je kaže... To je hafiz Allahovi knjige. to je kadija, on zna nasljedno pravo. Kaže Omer, radi Allahu ta'alanhu, čuo sam vašeg poslanika da kaže, inna Allaha jarfe'u bi hadhe'l kitabi akvamen, wa yada'u bihi akharin. Zaista sam čuo poslanika da kaže, Allah sa ovom knjigom uzdiže jedan narod a druge spušta, uzdiže one koji uzdignu u knjigu, a spušta oni, ponižava oni, kao što su bošnjaci danas poniženi, zato što su ostavili Allahovu knjigu, Allah ih ponizio. Japanci su uzdigli Allahovu knjigu, pa se educiraju, pa rade po nomajetu koji je nama prvi objavljen, itora, uči bošnjo, a bošnjo sve voli osim knjigu, Pa kad su Japanci uzdigli Allahovu knjigu, iako nisu muslimani, Allahi i uzdigao. A kada su bošnjaci i ostali dio ummeta spustili knjigu i bacili je iza svojih leđa, doživjeli su ono što vidimo na svakom koraku. Počevši od Afganistana, Čečenije, Pakistana, Malijezid, gdje god hoćete, muslimani i njihova riječ ne vrijedi na svjetskoj sceni ništa. Uvijek se neka Arabska liga sakuplja i neke donese odluke, ali niko to ne ferma. Ne imaju snage niti vrijednosti. Braćo moje draga, žalost smo je što veli groj ljudi ne razmišlja što je to pravo Kur'ana. Zašto je Allah objavio knjigu? Je li objavljen Kur'an da bi ga lijepo umotali u peški ili ostavili na policu kada dođe neki gost mi mu kažemo, e vidiš imam ja Kur'an u kući. Ili je nešto drugo? Objavljen je prvenstveno da se uči i vidjeli ste kolike nagrade su obećane za učenje Kur'ana. Sve kako bi mi sretno živjeli na Dunjaluku, a zbog toga ćemo dobiti nagrade na Ahiretu. Zato, vraću moje draga, ako želimo da popravimo naše stanje, moramo početi od nuli, prvo naše mladi, naše generacije odgajati u ljubavi prema Kur'anu. Ako pogledate historiju velikih učenjaka, našeg Ibama, Ebu Hanife i drugih, vidjećete u njihovoj biografiji naučio Kur'an do desete godine. Naučio Kur'an do 12. godine. Šta naša djeca nauči do 12. godine? Ima, alhamdulillah, djece koja se vezuju za džamiju, koja nauči, ali koliko je, možemo vidjeti prosječno, koliko djece se vezuje za džamiju, koliko je djece koja uči na ulici. Šta će ih ulica naučiti? Ništa. Drugi razlog objavljivanja Kur'ana, nakon što smo rekli da je Kur'an objavljen da se uči, je objavljen da se o njemu razmišlja. Kaže, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, A fala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Kada bi on bio od nekog drugog, a ne od Allaha, oni bi našli u njemu koliko hoćeš kontradiktornosti. Svineka se saberu, čitava zemaljska kugla, samo ne nađu jednu kontradiktornost u Kur'anu. Kur'an je ozmi, objavljen da se o njemu razmišlja. I kada bi mi razmišljali o Kur'anu, drugačiji bi bili Allahami. Kada bi ti znao da ti Allah u Kur'anu kaže zaista su mu'mini braća, tiđe god bi kojeg mu'mina u džaniji sreo, ti bih, selam alikum, kako si vrate, kako si mi dide, kako si mi hađija, mogu li ti šta pomoći? Jer je to tvoj brat, alati kaže da je to tvoj brat zaista s tobom klanja u džaniji. Kada bi mi razmišljali o Kur'anu, Ali, nažalost, malo razmišljamo. Braćo moja draga, treba da znamo, ja to uvijek preporučujem. Mi, ljudi koji ne znamo arapski jezik, treba da čitamo prijevod Kur'ana onoliko koliko čitamo i arapski. Jer rekao sam na početku, kako je korist pručiti arapski, to je sevab za svaki harf, imaš sevab. Ali mudrost objavljivanja Kur'ana jeste da razmišljamo, a to ne može postići zato što ne znaš arapski osim ako čitaš prijevod. Uzmi onaj prijevod Kur'ana, pa pročitaj malo nešto. Šta ti tvoj gospodar objavljuje? Razmišljaj malo o tome. Da li si ikada, i ja isto zajedno sa tobom, da li si ikada pustio suzu učeći Kur'an? Kako ćeš pustiti suzu kad ne znaš šta učiš? Mi znamo tamo neke pod navodnim znacima svjetske jezike, englijeski, španski, francuski, njemački, ko zna jezik Kur'ana, da sutra kad staneš u namaz, kad kažeš tamo opiš dženneta da ti suza poteče, opiš džehennema da ti naupadnu tvoji grijesi pa da zaplaćiš. Kada smo pustili suzu? Mi ne suza za to, jer smo ih isplakali, oplakujući tamo neke... Pjevače koji su pogledali u nekim saobraćajnim nesrećama. Nemamo mi suza za Kur'ana. Pa gdje smo tu? Gdje smo tu u odnosu na Božnijeg poslanika, alihi salatu Selam. Zato kažem, treba da znate da čovjek će, ako Bog da, inša Allah, imati veliku nagradu ko bude čitao prijevod Kur'ana, sa željom da razmišlja o Kur'anu. Pogledajte samo, braćo moje draga, neke argumente da vidite kako se poslanik odnosio prema Kur'anu. Kaže su Hadis koji ga zabilježio imam Buharija od Abdullah ibn Mes'uda. Kaže, jedne prilike mi kaže Allaho poslanik, da uči mi Kur'an? Kaže Abdullah ibn Mes'uda, da tebi učim, a tebi je objavljeno. Gdje, kaže, ja volim da mi drugi uči. Kaže, pa sam pošao učiti suru en nisa'a. Sedopisam došao do Kur'anskog ajeta fe keifa idha jina min kulli ummati bashihid wajina bika ala haula ei shahida a staće biti na sudnjem danu kada za svaki narod dođe sjedok a ti poslanici dođeš sjedok za sve ostali Kaže Abdullah ibn Mesud, pa mi poslanik rekao, hasbu kel'an, dosta je, dosta je. Pa sam pogledao u poslanika, njegove oči plačne, njegova brada se natopila suzama. Gdje su naše suze? Gdje su naše suze, braćo moja draga? Ta suza je skupa. Kaže Allah u poslaniku Hadisu kojeg je zabilježili Buharija i muslim. Sedam osoba Sedam osoba će biti u hladu Arša Na sudnjem danu, kada ne bude drugog hlada Neko će u na sudnjem danu Se tušiti u znoju A neko u hladu Arša Allahu akbar, kosu. Kosu? Volio bi da imamo vremena spomenuti sve sedam kategorija A jedna od njih je Čovjek koji se sjeti Allaha Pa mu poteče suza Sjeti se Allahovog dženneta i nagrada Sjeti se strahote džehennema pa mu poteče suza, ta suza je teška. Ta suza je skupa. Zato je i nema, sve što je skupo nema. Ga. Također, braćo moja draga, kaže Allahu gostani kalehi selatu ve selam, u hadisu koji je zabilježio imam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, neće ući u vatru insan koji je plakao iz poštovanja prema Allah. Ko hoćeš da se zaštitiš od vatre i đehana, nema Evo ti prilike, evo ti načina, evo ti metode. Najbolji među vama su, kaže Allahu poslanik, oni koji se poduče Kur'anu, zatim druge podučavaju. To ti je vaga da se izvagaš koliko vrijediš kod Allaha. Jer ti poslanik kaže, najbolji među vama su oni koji se poduče Kur'anu i koji druge podučavaju. Kaži... Aisha radi Allahu ta'ala, kada je Allahu poslaniče obolio, do te mjere su nastupne smrtne muke, pa kaže Allahu poslaniče, ko ćete zamijeniti u mihrabu? Kaže, zovite Ebu Bekra. Kaže Aisha, to je njegova čerka Ebu Bekrava, Allahu poslaniče, Ebu Bekr je mehak čovjek, ona uđe u mihrab, kad pošne učiti Kur'an, njega niko čutlijeće od plaća. Pa to je Ebu Bekr, to je najbolji insan u umetu, zato je on najbolji u umetu. Kaže, neće ga čuti, toliko plaći. Kaže, muru Ebu Bekr, naredite vi. Nega nećuju, Ebu Bekr treba da ljude predvodiju namazu. Ali je pojenta. To su čista srca koja plaču iz straho poštovanja prema Allahu subhanehu wa ta'ala. Pogledajte primjer. Allahu poslanika u drugom hadisu kada kaže Allahu su najdraže dvije kaplice, Kaplica suze suze koja poteče iz straha prema Allahu i kaplica krvi koja je prolivena u borbi na Allahovom putu. To su kaplice najdraži Allahu Tebaraka wa Pa sada na nama je da vidimo šta ćemo raditi. Treća stvar. Kur'an je objavljen, rekli smo da se uči, da se o njemu razmišlja. I najbitnija stvar, nažalost, opet zapostavljena, volio bi da nije, Kur'an je objavljen da bi se po njemu živjelo. Kaže uzvišeni Allah Tebaraka wa ta ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْيَكُنَ لَهُمُ خِيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ Nema pravu ni mu'min ni mu'minka kada Allah nešto odredi da po svome nahođenju postupaju. Mu'min samo kaže čuo sam i pokorajim se. Koliko mi radimo po Kur'anu, koliko propisa znamo, nemoj vošnju tamo haram. Ma nema veze koje se kaže otuda vratio. Vratio je se onaj koji ne govori po hiru svome, Muhammed, aleyhi salatu Selam. On je dosta puta bio u džennetu. Vratio se tako mi uzvišenog Allaha. To što mi to ne znamo, to je druga stvar. Da pročitamo bilo koju hadijsku zbirku, znali bi da je se vratio Muhammed, aleyhi salatu wasalam. Da je bio u džennetu. Nemoj bošnjo, tako! Nema vezi, imam ja dobro srce. I tako dalje. Kur'an je objavljen da bi se po njemu živjelo, braću moja draga. Pogledajte ovaj hadijs koji izbilježi imam Ibnu Mađe sa vjerodostnim lancem prenosilaca. Jedne prilike, Allaho kosanik nešto govori o ashabima, pa kaže, to će nastupiti kada nestane znanja. Pa kaže jedan ashab koji se zove Zijad Ibnu Lebid. Kaže, Allaho poslaniče, kako će nestati znanja? Evo mi imamo, kaže, Kur'an. Mi ga učimo, podučićemo ga našoj djeci. Naša djeca će podučiti svoju djecu i tako. Kaže, Zij Ma teško tebi. Ma mislio sam, kaže, da si ti jedan od najpametnijih ljudi u Medijini. Kakva pohvala. Ali kaže, pa zar ne vidiš židove i kršćane da imaju te vrat u svojim rukama? I učije ga. I opet su zalutali. Ali zato kaže, što ne radi, ponumiš što je u njemu. Možeš učit. Ali ako ne radiš, opet je Bela i opet je problem. Pogledajte, braću moja draga. Svi spominu tu do do sad. Sve se odnosi na žive. Dozvoljeno je, braćo moja draga, i to je velik dio Mezjeba i učenjaka, dozvolio da čovjek nešto prouči svome mrtvome i pokloni seba tome. To je u redu. Ali to je jedan mali segment zašto je Kur'an objavljen. Kur'an je objavljen nama. Tamo ovaj Jošan kaže, o vjednici. Ne može se obraćati mrtvom insanu. Mrt insan može ako Bog da imati seba podobno što mi njemu proučimo. Ali se Kur'an čitav odnosi na nas, žive Da ne zalutamo na dunjaluku. Braću moja draga, pogledajte samo kako su ashabi živjeli sa Kur'anom. Kaže Abdullah ibn Mes'ud, kaže tako je Allaha. Ja znam svaki ajet u Kur'anu gdje je objavljen i povodom koga je objavljen. A da znam da ima neko na planeti učeni od mene, ja bi otišao da tražim kod njega znanje. Kada su objavljene riječi uzvišnog Allaha u suri El Beqara, Men zelti juriddulaha, qdan, Hasenem, fe juda i Felehhu afen kethira v Allahu jet biduvojjebsu tuva i lehi turđa on, kada so objaveni ajeti. koće tu Allahu drage volje zaja dati dolazi čovjekuji se zove, Ibnudahda asa plemeniti cenjeni i kaži Allahu postnačee. Allah, stvoritelj zemlji i ne bejesa traži od na Allah, on nije potreban naš zajam. On je stvoritelj zemlje i nebesa. U smislu zajam, daj nešto sadake na Allahom putu, pa ćeš to naći na ahiretu. Kaže Allah, poslanik, da, Allah traži od nas zajam. Daj mi, kaže, svoju ruku. Pam mu poslali dede ruku. Kaže, moj palmovi u kojem ima šestotina palmi, to je možda deset duluma parcela, daj mi, kaže, na Allahom putu. Ali interesantno spomenuti drugu predaj ovog hadisa, koji je zabilježio Imam Ibn Hidban, Kaže, dolazi čovjek Božijem poslaniku i kaže, Božji poslanic, ja sam želio da ogradim svoju njivu. Pa ima jedan asab, ima svoju jednu palmu, ona meni smijeta da ja upravim svoj zid, svoje te njive i svog bostana. Pa možeš li, kaže, ikako pregovarati sa njim da mi tu palmu dade, da ne mora zidići ovako? Kaže Božji poslanik tom asabu, bil ti dao tu svoju palmu, ovo mi je, ja tebi obećajem palmu u džennetu. Kaže, palma u džennetu, znači ti ćeš u džennet. Kaže, ne dano. Ima čovjek pravo. E dolazi ovaj naš junak, Ibnu Dahdah, on je to sve pratio. Ide on onome što ima jednu palmu. Kaže, ja imam palmu, ovih u njemu ima šestotina palmi. Šta misliš? Kad bi ja tebi dao čitav palmu, ovih zavu jednu. Bilko bi, daj. On sad ima tu jednu koja smeta zidu. On ošao u poslaniku poslaniće. Kaže, sad je ona moja palma. Ja i tebi dajem za jednu palmu u džennetu. Kaže Allah, poslanik, koliko će samo Ibnu dahdah imati grozdova palmi u džennetu. On došao tamo po svoju ženu, kaže kupi sve iz palmovika, ma ja sam to dao Allahu zajam. Kaže ona, e to je prava trgovina. Danas će ovo što bi nešto i dao sadaki, ali kad kući dođe valja ženi položiti račun gdje dao, ne daj čoveče. Ali pogledaj ove asabike, dao palmovik od šestotina palmi. Pa to su milijoni ili milijarde. kaže e to je trgovina, pravi si mujki, ti si mu'min. Kako su oni, vraću moja draga, živjeli sa Kur'anom? Ebu Talaha, poznati Asa, Ben jedan od najbogati ljudi u Medini. Imao je palmovik odmah naspram vrata džamije Božijeg poslanika. I Božijeg poslanika da bi klanjao odmah iz džamije, uđe u njegov palmovik uzme malo datula i napije se vodi. Tu je bio izvor. I Allah te tebara kao ta'ala objavljuje ajetu suri, ali imran Birra nalul brra, hata tunfikumato hibun. Vi nećete dostići dobročinstvo sredok ne budete davali šta? Ono što nam je višak. A, a, ne, višak, neće niko viška volat. Ono što volite. Koš dobročinstvo, kaj moraš dati ono što voliš? Dolazi je Butalha, Božijim poslani, i kaže Allahu poslanići, ovaj moj palmovik, zvao se Beiruha. Ja njega volim, kaži, najviši. Tu mi najdraži A pogotovo ga volim što ti u njega ulaziš. Ali Allah kaže, nećete dostići dobročinstva. Sada gdje budete dao ono što volite. Kod nas kad otišniju cipile i kad progledaju gore, navr prstio je, kaj, ajmo i sad nekom je dati. E, gotovo je to. Tu se vapa malo ima. Kaže Boži poslaniće, ja ovo dajem vakuf radi Allaha. Kaže Allaho poslanik, e to je prava trgovina. Ali kaže, bolje ti je podijeli svojoj, Rodbini, nego da ja to dadim nekome drugom. Pa je uradio taj palmovik u koji ulazi ulazio Božni poslanik, u kojem je bio izvor, koji je blizu džamije Božnih poslanika, dao ga i podijelio svojim rođacima. Hoće da implementira u svome životu onaj kuranski ajet. Braću, moje draga, poslušajte samo, nakon što smo vidjeli kako su so osavi živjeli sa Kur'anom, poslušajte kako uzvišen Allah, koji je stvoritelj zemlje i nebesa, koji objavio Kur'an, kako on opisuje taj Kur'an nama taže uzvišeni Allah Elif Lam Ra kitabun enzalnahu ilike litukhridjan nasa min av volumati ilan nuri bi idni rabbihim ila siratil azizi ila siratil azizi el Hamid Elif Lam Ra knjigu objavljujemo da bi lude izvukau iz tami dalale tai kufra na svetlo istini to je Kur'an Tako ga opisuje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah: "Onezeln na lik li kulli shay'in, mi teknego byan limo u kojoj sve pojašnjeno." Kur'anom je sve pojašnjeno. I kako mi onda možemo živjeti bez tog Kur'ana ako je u njemu pojašnjenje za svaku stvar. Također kaže uzvišeni Allah: "Wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmah." Mi Kur'an objašnjava da je milost i ono što je lijek. Kuran je lijek. Nekada su o sabi znali čovjeka ujede, škorpija ili bilo šta, bolest, samo stavi ruku, provučimo fatihu, čovjek odmah ozdravi. I taj kuran mi isti danas imamo kod nas. Da li ga koristimo tako? On je rahmet, on je milost i lijek, vraću moja draga. I evo, na kraju ovog našeg druženja, vjerovatno su tu vama poznate stvari, ali... Kaže uzvišenje Allah, ti pominja, opomena će koristiti vjernicima. Zamislite kada bi mi živjeli sa Kur'anom, kako bi lijepo i sretno živjeli. Našli bi mi tamo u Kur'anu da djeca moraju poštovati roditelje. Ah, oh, kad bi mi živjeli sa Kur'anom, koliko bi se starački domova zatvorilo. Bi bila njima šteta, ali bi mi živjeli sretno. U naš čovjek stariji, A boji se starosti. Zašto se boji starosti? Boji se hočeli ga ono njegovo dijete sutra kada se oženi izbaciti na ulicu i včega tamo negdje u starački dom odvesti. A kaže uzvišeni Allah: "وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا". Allah ti naređuje da samo njega obožaješ i da dobročinstvo svojim roditeljima činiš. Kako bi bilo lijepo živjeti po Kur'anu? kada bi ljudi znali da im je najveći autoritet Božji poslanik nažalus muslimani lutaju od istoka pa gore pa dole prema zapadu, traže neke autoritete, tražu neke uzore u pjevačima, igračima, manekenkama, sviračima Allah subhanahu wa ta'ala kaže leqad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor to je onaj koji je za koga je potvrdu I preporku dao onaj koji je stvorio zemlju i nebesa. Ovi gore, pjevači, igrači, montirači, kad bi se izvagali dunjalučkim ovim vagama, oni ne zaslužuju da se slijedi. A to su drogeraši, to su prevaranti, to su alkoholičari. I naša omladina gleda u njih kada su to svijetci. Također, kada bi živjeli sa Kur'anom, znali bi da su muslimani braća. Zaista su vjernici braća. Kada brat to tebe traži nešto što možeš pomoći, zamisli da to traži tvoj brat po krvi. A on je tvoj brat. Jesha ja bi su davali prednost. Bratstvu u vjeri, nad bratstvom po krvi. Ali smo mi daleko od toga. Također, mi kada bi živjeli sa Kur'anom, mi bi znali da je glavna razlika među ljudima kod Allaha, a ne kod nas, bogobojaznost. Kod Allaha si težak onoliko koliko ga se bojiš. Možeš imati benzijske i hotele i kamijone i avione i ostrava i šta hoćeš. Ali ako se ne bojiš Allaha, kod Njega ne vrijediš. Inne ekramekum inda Allahi et qakum. Zaista su kod Allaha najbolji oni koji se najviše Allaha boje. Možeš biti sirotinja, ali si možda kod Allaha težak. Jedne prilike Allah Allahoposlanih sedi sa jednim ashabom, prolazi porod njih čovjek. Kaže Allahoposlanih, šta misliš ti ovome? Kaže Allahu poslaniče, jedan od najuglednijih. On dje god ode se zauzimat, sve prolazi. Ženice svimu daju. Šuti, Boži poslanik. Prošao posle toga čovjek siroma, nakon bjeda. Kaže, šta misliš ovo mi? Kaže Allahu poslaniče, bjeda, siroma. Taj dje god ode se zauzimat, traž, nikomu ništa ne da. E vidiš, kaže ovoga. On je bolji od onog malo prije, kada bi se čitava zemaljska kugla napunila... Čitava zemaljska kugla, a ova je bolji. Jedan sam od njih čitavi zemaljske kugli. Kod Allah se ne gleda odjeća. Kod Allah se gleda srce. Kod Allah se gleda strah od Allaha. Kada se osamiš negdje sa haramom i kažiš, ali me vidi Allah. Allah sve čuje. Allah sve zna. Također kada bi se družili sa Kur'anom i bi znali da je puno mu'mina i muslimana gdje? U sljeđenju zapada. Jes, sutra. Ponus muslimana je u Kur'anu. Laqad anzalna ilaykum kitaban <muchan> fihi dhikrukum, afe taqilun. Mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je slava vaša. Pa li se upamijetiti? Allah ti nije osvjet i moraš razmišljati gdje ti je slava. Slava ti u Kur'anu. Ali nekako li imaš knjigu i nosaš je pod pazuhom, Da radi po njoj. Tu je tvoja slava. Arapi, onog momenta kada su se privatili Kur'ana, prije toga su bili raštrkani, nisu na svjetskoj sceni ništa vrijedili. Ali kada su se uzeli Kur'ana čvrsto, Allah je uzdigao. Postali su najveća sila tog vremena. Porazili su najveće vele sila tog vremena. A danas muslimani najbrojni narod na planeti skoro, a najponiženi. Jedan postaviš jedan. Kur'an, Allah ostavi taj narod. Prihvatiš se Kur'ana, Allah će te uzdići. Također, muslimani kada bi se družili s Kur'anom, znali bi da im je obaveza da uči, da se educiraju i u vjerskom i svjetovnom pogledu. Trebaju nam inženjeri, trebaju nam doktori, trebaju nam informatičari, trebaju nam poljoprivrednici, trebaju nam i vajzi, trebaju nam karije, trebaju nam efendije. I to Prvi ajet koji je objavljen uslimanima nije bio oklanjaj, već uči. I Čafiri žive potomi. Što je švabo uspio? Uči, čita. Nema vremena za sjelo. Japanac kad sjedi na autobuskoj stancijom, sjedi i čita, nema vremena za razgledanje. A pogledajte nas, svjetsku, evropsku, ne znam nija više koje je prvenstvo, u futbalu, košarci, odbojci, sjediš, po cijeli dan buljiš utakmice, Ne znaš Koranu, ne znaš o svjetovnim stvarima. Bilo koji virus ate uđe u kompjuter, zovi tamo nekog odi vamo, instalira mi poludijom kompjuter, i kompjuterija sa njim zajedno i tako. Ne znamo ništa. U Japanu ako završiš srednju školu i nisi došao sa nekim velikim izumom, kaže lice, obično tamo jedan dobar raz, na njemu se višaju taki oštapler koji iti. Ne srednja škola, šta naše u srednjoj školi znaju? Završi čovjek srednju školu, bitno je da ima Tu neku menđušicu, da ima mobitelj s kamericom, da ima kutju cigara u džepu. I eto ga, on plovi u nebesima je. Boži postanik Asave sa 18 godina u samoj gnozeji da postavio na čelo vojske. 18 godina, u njegovoj vojci je bubekriomer. Što spogledaju naši sa 18 godina? Čovjek, mati mu, rekne, jedinete drva, zakotrlja se zajedno s drvima, u putu čovječe. Dvije ovce natrtane mu danes izgubi, kamol žive kad mu dao. Allah mi to je stvarnost. Ja volim nekad ovako malo na smijat publiku, ali ako nije tako slobodno dingti ruku reci, "De, ti pretjeruješ." Pogledajte ambicije te naše djeci, te naše omladine. Da li ima iko u 18. godini da kaže, "Šta ja mogu rad za ovaj grad gdje živim? Idem bit dobar advokat, idem bit dobar projektant." idem biti dobar ekonomista pa da ja koristim ovom gradu u kojim živim da koristim muslimanu, da im napravim džamiju da im napravim bolnicu, da nam napravim obdanište da nam napravim imamo pravi šta nam treba, šta god hoćemo da li ima takvih mladinaca da razmišljaju za dobrobit kolektiva on je razmišljal si romani za sebe on je te, na teret društvu bolan on je sad već alkoholičar on sad već kočiro puši Štaš mu? On ti sutra već bolan ima problem sa ovisnošću od droge. On je već problem društvo. Kamo ali da mi od njega očekujemo da nam donese neki prosperitet? Je li ili nije? Ja sam rekao na početku, volim otvorenost, volim objektivnost. Jest ta istina gorka, ali hajmo joj sad pogledat u oči bolji nego za 50 godina. Hajmo reći, ljudi, jest voj je crno, ali hajmo probat kreći da bude vijelo, brate. Također, vraću moja draga, Kada bi se družili sa Kur'anom, mi bi znali da je nagrada, ako je možemo nazvati nagradom, iako se nekad u Kur'anu spominje kao nagrada, onima koji su nepokurni đehennem. U Kur'anu malo, malo, jedna stranica o džehennemu, druga stranca o džehennemu. To treba mu'minu da malo čita, pa kad tamo tjedne potpisati nešto što je šerijatom zabranjeno i vjerom, Kad sutra tjedne od nekog ukrast, o, nampadnemu djehennem, pa u nampadne da je 70 puta žešći od ovodu njalučke vatre, kao što je došlo u do vjerovostinom hadisu. Hoćeš ukrast od komši, o, djehennem. Hoćeš slagat, o, djehennem. Hoćeš nekoga zakinuti, o, djehennem. O, neko ti daje mito, o, djehennem, valja gorit. Tako se balansiraju ljudski osjećaj. Allah zna kakav je insan, zato malo, malo u Kur'anu o djehennemu. A malo, malo i o džennetu. Pa kad izgubiš volju, pa ti teško, pa musibeti, pa iskušenja, pa dužan, pa volestan. A tamo ti učiš u Kur'anu, a u džennetu će se sjediti, ima hurija, ima mlijeka, ima vina, ima ovoga, ima ono. Ma sve ti je onda lakši. Kada bi družili se sa Kur'anom, mi bi imali poleta za život. Radiš neumoran. Pa kažu joj ovaj, ne može se usta. Pa ne može zato što su njegove ambicije ciljevi visoki. On gleda u džennet, čoveče. On ne zna nikako gledat dole. Kaže arapski pjesnik: "Ida gamarta fi sharaf al-murur, fala taqna ma'duna an-nujum." Ko bolam putuješ po životu, ma ne možeš se zaustaviti kod zvijezda. Pusti ovo po zemlji, visoke sebi ambicije postavi. Samo hoću džennet. Vidio si onoga Gogoljetera kad hoće da da go? Nema, vruše sa dvije noge, startovi sa jednom, za dreš, On hoće da radne go. Što? Hoće da pobjedi, hoće lovu, hoće šuške. Tako momim. Lome ga iskušenja, ali on ide pravo, džennet, hoću u džennet. Bolest, siromaštvo, iskušenja, problemi. Ne možeš mi, ništa, kao što kaže Ibnu Tejmije, šta mi mogu moji neprijatelji. Moj džennet te kaže u mojim grudima. O što god mi radiš, Iserovi me kaže iz mnoga grada, a to je meni, kaže, bolam turizam na lavom putu. Zatvorite me, kaže, ma ja se osam i malo da razmišljam o Kur'anu. Znači, ambicije, postavi sebi visok cilj, hoću dženet i onda nećeš imat kad spavat. Ko što kaže Allah, pa sam nisam vidio čudni primjer od osobe koja hoće dženet ima vremena za spavanje. Mi imamo vremena za sve čovjeće utakmice, folovi, golovi samo nemamo vremena za ono što će koristiti nama na dunjaluku nakon toga ako Bog da i na ahiretu molim Allah subhanu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno za nas molim Allah subhanu wa ta'ala da nas učusti u ovim teškim vremenima molim ga subhanu wa ta'ala da popravi naše stanje, molim ga subhanu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio i ovdje i na kraju subhanu wa ta'ala da nas je okupio i ovdje i na kraju subhanu para našim jučerašnjim saafiru našem kada imali smo jedno razumljivo razgovjetno i jasno predavanje pogovještaj je da uvijek ono što, što ovaj korisno čujemo i što što razumijemo prenesemo onima koji koji Nisu slušali ako i će to od nas prihvatiti koji će nas poslušati. Dobro ja. ovaj, i u vrijeme poslanika Azret Omer je imao jednog svog druga pa su na slušali poslanika, jedan bi odlazio jedan dan, slušao poslanika, pa obavještavao Azret Omera, a poslije podlažio Azret Omer, pa obavještavao njega i tako dalje.